Тим часом Петро почав говорити. Спершу він говорив як батько, що напучує дітей і навчає їх, як мають жити. Він наказував їм, аби зреклися багатства і розкоші, полюбили ж бідність, чистоту звичаїв, істину, щоб терпляче переносили кривди і переслідування, корилися владі, уникали зради, облуди та обмови. І нарешті, щоб подавали приклад, і одне одному між собою, і навіть язичникам. Вініція, для якого добрим було тільки те, що могло йому повернути лігію, а поганим усе, що ставало між ним перешкодою, зачепили і розгнівали деякі з поради. бо здалося йому, що звеличуючи чистоту й боротьбу з пристрастями, старий сміє тим самим не тільки засуджувати його любов, але підбурює лігію проти нього, і стверджує її спротив. Зрозумів, якщо вона серед присутніх і слухає ці слова та бере їх до серця, то в цю хвилину мусить думати про нього як про ворога, про ворога того вчення, яке слухає, і про негідника. Від цієї думки охопила його злість. «Що ж нового я почув?» – мовив він сам собі. «І оце таке таємниче вчення?» Кожний це знає, кожний це чув, адже бідність і обмеження потреб проповідують і кініки, а доброчесність звеличував Сократ, як ознаку стару і добру. Адже перший ліпший стоїк, навіть такий собі Сенека, в якого 500 столів із лимонного дерева, славить поміркованість, радить бути праведним, терплячим до мідливості долі, мати стійкість у нещастях, і все це начебто залежне зерно, яке їдять миші. Люди ж їсти не хочуть, тому що воно час від часу зіпріло. І все це начебто залежне зерно, яке їдять миші. Люди ж їсти не хочуть, тому що від часу воно зіпріло. І разом з гнівом пережив ніби відчуття розчарування. Сподівався ж би відкриття якихось незнаних, чародійських таємниць. Принаймні припускав, почує якогось ритора, що здивує своїм красномовством. Тим часом чув саме лише прості слова, позбавлені всяких прикрас. Дивувала його тільки ця тиша і ця зосередженість, із якою надоб обслухав. А старий мовив далі до тих заслуханих людей, що вони мають бути добрими, смиренними, справедливими, бідними та праведними не для того, аби за життя мати спокій, але щоб по смерті жити вічно у Христі, жити в такій веселості, в такій славі, розквіті і радості, яких на землі ніхто ніколи не мав. І тут Вініцій, хоча був налаштований за хвилину до нього вороже, не міг не зауважити, що є все-таки розбіжність між повчаннями старого і тим, що говорили кініки, стоїки та інші філософи. Ці ж по доброчесності радили як річ єдино розумну і практичну в житті. Він же обіцяв за неї безсмертя, і не якесь там жалюгідне безсмертя в підземному царстві, в нудзі, марноті, пусті, а безсмертя чудове, де люди майже рівні богам. Говорив про нього як про річ цілком певну, отже при такій вірі – Доброчесність набрала ціни безмежної, а злигодні життя здавалися чимось нечувано мізерним. Бо перестраждати хвилину заради вічного щастя зовсім інше, ніж страждати тільки тому, що це природна річ. Але старий говорив і далі, що доброчесність та істину треба любити для них самих, бо найвищим предвічним благом і вічною доброчесністю є Бог. Хто любить їх, то любить Бога, і через це сам стає його улюбленим дітям. Вініцій не зрозумів того добре, знав одначе зі слів, давніше сказаних помпонію і грациною Петронію, що цей Бог, на думку християн, єдиний і всемогутній. Коли ж тепер почув іще, що є він вищим благом і вищою істиною, Мимоволі подумав, що поряд із таким деміургом Юпітер, Сатурн, Аполлон, Юнона, Веста, Венера видавалися жалюгідною та галасливою зграєю, в якій пустують усі разом і кожна самостійно. Та найбільше здивування охопило молодика, коли старий почав навчати, що Бог є також і вищим милосердям. Отже хто любить людей, той виконує найвищу його заповідь але не досить любити людей свого народу, поза як Бог-людина пролив кров за всіх і серед язичників знайшов таких своїх обранців, як Центуріон, Корнелій, і не досить тих любити, які нам роблять добро, бо Христос простив і іудеїв, які Його видали на смерть, і солдатів римських, які Його до Христа прибили. Отже, належить тим, які чинять нам кривди не тільки прощати, але любити їх і платити добром за зло. І не досить любити добрих, а треба любити і злих, бо лише любов'ю можна з них вивести зло. Хілон на цьому слові подумав собі, що його зусилля були марними і що Урс ні за що в світі не відважиться вбити главка ні цієї ночі, ні будь-якої іншої. Втішився натомість іншим висновком зробленим із повчань старого, а саме, що і в главк не вб'є його, хоч би побачив і впізнав. Мініцій не вважав вже, що в словах старого немає нічого нового, але подивом задавав собі запитання, що це за Бог, що це за вчення, і що це за люди. Все, що чув, просто не вміщалося в нього в голові. Були це для нього якісь нечувані, нові поняття. Відчував, що якби, приміром, хотів іти за цим вченням, мусив би скласти на вогнище своє мислення, звички, характер, усе, що становить його натуру, і все це спалити на попіл, а наповнитися зовсім іншим життям і цілковито новою душею. Вчення, що наказувало йому любити парфян, сирійців, греків, єгиптян, галів і бритів, прощати ворогів, Платити їм добро за зло і любити їх видавалося йому безглуздим, але водночас відчував, що все-таки в самому цьому безглузді є щось могутніше, ніж у всіх попередніх філософських вченнях. Думав, що за його безглуздям воно нездійснене, а за нездійсненістю божественне. Відхиляв його в душі, а відчував, що лється від нього – Мов би від луків, усіяних квітами, якийсь п'янкий аромат. І коли хтось один раз його вдихне, мусить, як у краю лотофагів, забути про всі інші і тільки за ним тужити. Здавалося йому, що немає в ньому нічого реального, і водночас, що реальність поряд з ним є чимось таким жалюгідним, про що не варто й думати» оточили його якісь простори, про які і не здогадувався, якісь огроми, якісь хмари. Цей цвинтар почав справляти на нього враження збіговиська божевільних, але також і місця таємничого та страшного, на якому, ніби на якомусь містичному ложі, народжується щось, чого не було досі в світі. Він пригадав собі все, що спершу говорив старий про життя – про істину, любов, Бога, і думки його туманились блиску цих слів, як туманяться очі від безпреревних спалахів блискавок. Як завжди люди, життя яких перетворюється на єдину пристрасть, думав про все це через свою любов до Лігії, і при світлі цих блискавиць виразно побачив одну річ. Якщо Лігія на цвинтарі, якщо визнається вчення, слухає та чує, то ніколи не буде його коханкою. І вперше від часу, як познайомився з нею Вавло, Вініцій усвідомив, що якби навіть відшукав дівчину зараз, однаково її не повернути. Нічого такого не спадало йому на думку раніше, але й тепер він не міг втямити, бо то було не стільки чітке розуміння, скільки, мабуть, тривожне відчуття якоїсь безповоротної втрати і якогось нещастя. Охопив його неспокій, який одразу ж перейшов у бурю гніву на всіх християн, а на старого і поготів. Цей рибалка, що на перший погляд видався Вініцію простаком, тепер викликав у нього мало не страх і здавався йому втіленням таємничого Фатому, що невблаганно і жорстоко визначав його долю. Гробар підклав знову кілька смолоскипів у вогонь. Вітер перестав шуміти в пініях, полум'я здіймалося прямо, стрімким лезом до мигатливих зірок на безхмарному небі. Старий же, згадавши про смерть Христа, говорив же тільки про нього. Всі слухали, затумувавши подих, і тиша стала ще глибшою, ніж до цього, такою, що, здавалося, можна було почути биття сердець. Цей чоловік бачив його на власні очі і оповідав, як очевидець, у чиїй пам'яті кожна мить закарбувалася так, що варто заплющити очі, і усе бачиш знову. Отже, говорив, як повернувшись від Христа, просиділи з Іваном два дні й дві ночі в трапезній, не спавши і не ївши, у скорботі, тривозі, відчаї, обхопивши голову руками і роздумуючи про те, що він помер. Ой, як було тяжко, як тяжко. Вже і настав третій день, і зоря освітила море, а вони обидва сиділи так, під стіною безради і надії. То сон їх зморить, бо і ніч перед стратою провели без сну то прокинуться і починають бідькатися знову. Аж ледве зійшло сонце, прибігла Марія з Магдали, не переводячи подуху, з розпущеним волоссям і з криком «Взяли Господа!». Вони ж, почувши, підхопилися і побігли туди. Але Іван, чоловік молодий, прибіг першим, побачив порожній гроб і не посмів війти. Лише коли втрьох зібралися біля входу, він, хто їм це розповідає, зайшов, побачив на камені те, що його загортали, а тіла не було. Отже, злякалися вони, бо думали, що викрали Христа й іудейські священники, і обидва повернулися додому в іще більшому горі. Потім надійшли й інші учні, і вони здіймали плач, то всі разом, аби їх почув ліпша владика ангелів, то по черзі. Занепали духом вони, бо сподівалися, що вчитель мав спокутувати гріхи Ізраїлю. Та ось пішов третій день, як помер. Отже, не розуміли, чому отець покинув сина, і воліли б не бачити світу білого і померти. Таким тяжким був той тягар. Спогади про ті страшні хвилини витиснули дві сльози з очей старого. І було добре видно б, при світлі вогнища, як стікали вони по сивій бороді. Стареча лиса голова затряслася, і голос завмер. Він і ці сказав собі: Цей чоловік говорить правду і плаче над нею, а простодушних слухачів от горя перехопило подих. Чули вже не раз про загибель Христа, і відомо їм було, що радість настане після смутку але ж про це розповідав апостол, який бачив, тож під враженням заламували руки, стогнучи або били себе в груди. Та помалу заспокоїлися, поза як бажання слухати далі перемогло. Старий заплющив очі, мов бажаючи ліпше бачити подумки далеке, і продовжував. Коли ми так здіймали плач, прибігла знову Марія з Магдали, волаючи, що бачила Господа. Не маючи можливості через сильне сяєння пізнати його, подумала, що це садівник. Але він сказав «Марія!» І тоді вона крикнула «Равуні!» І припала до його ніг. А він звелів їй йти до учнів, а потім зник. Але вони, учні, не вірили їй. А коли плакала від радості, одні засуджували її, Інші думали, що вона від горя збожеволіла, Бо говорила також, що біля гробу бачила ангелів, а вони ж, прибігши туди вдруге, бачили порожній гроб. Потім ввечері прийшов Клопа, який входив з іншими до Емауса, і повернулися швидко, промовляючи «Воістину! Воскрес Господь!» І почали вони сперечатися, замкнувши двері через побоювання перед іудеями. І тут він став між ними, хоча не скрипнули двері, і бачучи, що вони злякалися, сказав їм «Мир вам!». І я бачив його, як бачили всі, а він був як світло і як блаженство для сердець наших, бо ми повірили, що він воскрес і що моря висохнуть, гори перетворяться на прах, а його слава не перейде». А по восьми днях Фомади Дим уклав пальці в його рани і торкався боку його, а потім упав йому до ніг і вигукнув Господь мій і Бог мій. А той йому відповів тому, що побачив мене, повірив, але блажені, які не бачили, але вірять. І ті слова чули ми, а очі наші дивилися на нього, бо він був серед нас. Вініцій слухав, і творилося з ним щось дивне. Забув на якийсь час, де він, втратив відчуття реальності, міри, тверезі судження, став перед двома неможливостями. Не міг повірити в те, що говорив старий. І відчував, що треба бути сліпим і зректися свого власного розуму, аби припустити, що цей чоловік, який сказав «я бачив», бреше. Було щось у його хвилюванні, в його сльозах, в його всій постаті і в подробицях подій, про які розповідав, що робило неможливим всілякі сумніви. Вініцію здавалося часом, що йому сниться це. Але навколо себе він бачив притихлий натоп. Кіптява ліхтарів досягала до його ніздрів, одалік палали смолоскипи, а біля вогнища на камені стояв старезний чоловік, і стремтячою головою, що, даючи свідчення, повторював «Я бачив» і розповідав їм все далі, аж до вознесіння на небо. Подеколи відпочивав, бо говорив дуже докладно, але відчувалося, що кожна найменша подробиця так закарбувалася в його пам'яті, як на камені. Тих, які його слухали, охопило блаженство – повідкидали з голів каптури, щоб ліпше чути і не пропустити жодного з тих слів, які були безцінними для них. Здавалося їм, що якась надлюдська сила перенесла їх у Галілею, що ходять разом з учнями по тамтешніх гаях і над водами, що цей цвинтар перетворився на Тверіатське озеро і на березі у Святанковій імлі стоїть Христос, як стояв тоді, коли Іван, дивлячись із човна, сказав, «Це Господь!» І Петро подався плавом, аби швидше припасти до любих його стіп. На обличчях відбувався безмежний захват і відчуженість від життя, і щастя, і неосяжна любов. Помітно було, що під час тривалої розповіді Петра у декого були видіння, а коли ж він заговорив про те, як у мить вознесіння хмари почали посуватися під ноги Спасителю і, напливаючи, затуляли його від очей апостолів, усі голови підвелися до неба. І настала хвилина очікування, ніби ці люди мали надію побачити його ще, а потім сподівалися, що ступить знову з полів небесних, аби подивитись, як старий апостол пасе довірених овець, і мовець, і поблагословити його, Стадо. І для цих людей не було в ту мить Риму, не було божевільного імператора, не було храмів, богів, язичників, був тільки Христос, який заповнював землю, море, небо і світ. У будинках отдалік, розкиданих уздовж Номинанцької дороги, півні почали вже співати, провіщаючи північ. У цю ж мить Хілон потягнув Вініція за край плаща і зашепотів. «Пане, там, недалеко від старого, бачу Урбана, а біля нього якусь дівчину». Вініцій здригнувся, мов спросоння, і, повернувшись у бік, куди показував грек, побачив Лігію. Розділ двадцять перший Кожна кровинка затремтіла молодому патріції, коли він побачив дівчину. Забув про натовп про старого, про своє здивування перед тими незрозумілими речами, що він чув і бачив перед собою тількино. Врешті, після усіх зусиль, після багатьох днів неспокою, шарпанини, розчарувань, він знайшов її. Вперше в житті дізнався, що радість може накинутися на груди мов дикий звір, і притиснути аж до втрати дихання. Він, хто до цього вважав, що фортуна певним чином зобов'язана виконувати всілякі його бажання, тепер ледве вірив власним очам і власному щастю. Коли б не ця недовіра, його полка натура могла б його штовхнути на якийсь нерозважливий крок. Але він вирішив спершу переконатися – що це не продовження тих чудес, якими була переповнена його голова, і чи не марить він. Але не було сумніву він бачив Лігію і відокремлювала його від неї відстань у кілька кроків. Стояла на світлі, тож міг намилуватися нею доскочу. Каптур сунувся з неї і розсипалося її волосся. Уста були напіврозкриті очі звернені до апостола, обличчя захоплене почутим. У плащі з темної вовни вдягнена була як проста дівчина, одначе Вініцій ніколи не бачив її прекраснішою. І при цьому сум'ятті душевному вразила його у протиставленні до цього майже рабського вбрання шляхетність цієї чудової патраціянської голівки. Любов пройшлася по ньому як полум'я, Величезна, змішана з якимось дивним відчуттям туги, схиляння, пошани і жаги. Відчував розкіш, яку спричинив йому сам її вигляд і насолоджувався нею, буцем живою водою після тривалої спраги. Поряд із велетним лігійцем лігія здавалася йому меншою, ніж була до цього, майже дитиною. Помітив також, що вона схудла. Шкіра обличчя її була майже прозора, справляла на нього враження тендітного цвіту і самої душі. Але тільки душа прагнув мати своєю цю істоту, таку відмінну від жінок, яких бачив або кохав на Сході та в Римі. Він готовий був отдати за неї всіх, а з ними і Рим, і світ на додачу. Задивився і забув би про все, коли б не Хілон, який потягнув його за край плаща в страху, аби не вчинив чогось, що могло б накликати на них небезпеку. Християни тим часом почали молитися і співати. За хвилину загриміло «Марана та…». Потім великий апостол почав хрестити водою із фонтана тих, кого присвітери підводили до нього як готових до прийняття хрещення. Вініцею здавалося, що ця ніч ніколи не закінчиться. Хотів тепер якнайшвидше піти за Лігією і викрасти її по дорозі або з її домівки. Врешті деякі почали покидати цвинтар. Хілон тоді зашепотів Ходімо, пане, за браму, бо не зняли ж ми каптурів, і люди дивляться на нас. Він мав рацію, коли під час проповіді апостола всі відкинули каптури. Щоб ліпше було слухати, вони не наслідували приклад загалу. Порада Хілона була слушною. Стоючи біля брами, могли спостерігати за всіма, що виходили. Урса ж неважко було впізнати по зросту і постаті. «Підемо за ними», – говорив Хілон. «Побачимо, до якого будинку відуть. І завтра, а радше сьогодні ще, оточиш пани всі входи до нього рабами». І забереш її Ні, сказав Вініцій Що ж ти хочеш робити, пане? Війдемо слідом за нею в дім І одразу ж заберемо Адже ти, Картони, взявся так зробити? Саме так, відповів Ланіста І я готовий стати твоїм рабом Якщо не зламаю хребта тому буйволу, що її охороняє але Хілон почав одраджувати і заклинати їх усіма богами, щоб того не робили, адже кортона взяли тільки для захисту, на випадок, якщо б їх упізнали, не для викрадення дівчини. Брати її вдвох тільки, самим наражатися на смертельну небезпеку, і більше того, можна її випустити з рук, а тоді вона сховається в іншому місці, або покине Рим. І що тоді робити? Чому не діяти, напевно? Навіщо наражати себе на загибель і всю справу ставити під загрозу? Вініцій з великим зусиллям стримувався, щоб тут же на цвинтарі не схопити лігію в обійми. Відчував все-таки, що грек має рацію, і, напевно, дослухався б його поради, коли б не Кротон, який дбав про нагороду. – Накажи, пане, мовчати цьому старому цапові, – сказав, – або дозволь мені опустити кулак йому на голову. Якось у Боксенті, куди мене запросив на ігри Луцій Сатурнін, напали на мене на постоялому дворі семеро п'яних гладіаторів. І кожен не пішов з цілими ребрами. Не кажу, що треба дівчину викрадати зараз серед натовпу, бо могли б нам накидати каміння під ноги. Але коли вже будемо вдома, я схоплю її і знесу, куди накажеш. Вінець і цей втішився, слухаючи його слова, і сказав, так і буде, присягаюся Геркулесом. Завтра могли б ми її випадково не застати вдома. А якби вчинили серед них переполох, вони неодмінно заховали б її. Цей льгієць на вигляд страшенно сильний, простогнав Хілон. Не тобі ж доведеться тримати його за руки, відповів Кротон. Мусили все-таки чекати ще довго. Почали співати досвітні півні, коли побачили урса, що виходив із брами, а за ним Лігію. Супутниками їх було кілька інших осіб. Хілонові здалося, що впізнав серед них і великого апостола. Поряд з тим йшов іще один старий, значно нижчий на зріст, дві немолоді жінки та хлопчик з ліхтариком. За цим гуртом сунув натовп не менше як двісті людей. Вініцій, Хілон і кортом змішалися з цим натовпом. Так, пане, сказав Хілон, твоя дівчина перебуває під могутньою опікою. То він із нею, великий апостол, бо бач, як люди колінкують перед ним. Люди дійсно ставали навколішки, але Вініцій не дивився на них, не втрачаючи ні на мить очей лігію, думав тільки про її викрадення і звиклий на війні до всіляких підступів, складав у своїй голові з військовою точністю увесь план. Освідомлював, що крок, на який одважується, був зухвалим, але знав добре, що зухвалі напади зазвичай завершуються успіхом. Дорога була, одначе, далека, тож іноді думав також і про прірву, що її утворило між ним і Лігією це дивне вчення, яке вона сповідувала. Розумів тепер все, що сталося в минулому. Був щодо цього доволі проникливим. Просто він до цього лігію не знав. Бачив у ній на прекраснішу дівчину, до якої спалахнули його почуття. Тепер же усвідомив, що це вчення творило з неї якусь відмінну від інших жінок істоту. І сподівання, що її також захоплять пристрасть, бажання, багатство, розкіш, є ілюзією зрозумів нарешті й те, чого вони обидва з Петронієм не зрозуміли, що ця нова релігія прищеплює душам щось незнане цьому світові, в якому він жив, і що Лігія, коли б навіть його кохала, нічого не пожертвувала для нього і своїх християнських істин, що коли існує для неї насолода, то цілковито відмінна від тієї, якої прагнуть він і Петронія імператорський двір і увесь Рим. Кожна інша з жінок, яких знав, могла стати його коханкою, а ця християнка могла бути лише його жертвою. І думки про це завдавали йому пекучого болю і викликали гнів. Усмідовлював він також, що цей гнів є безсилим. Викрасти Лігію видавалося йому справою можливою, і в цьому був він майже впевнений, але так само був впевнений, що проти вчення він сам, його відвага, його сила є нічим, і що з цим він безпорадний. Цей римський військовий трибун, переконаний, що та сила мечає кулака, яка заволоділа світом, завжди ним володітиме, вперше в житті побачив, що крім неї може бути ще щось інше. Тож із подивом, задавав собі питання, що ж це? І не міг собі чітко відповісти. В голові проносилося йому тільки образи цвинтаря, велолюдний натовп і лігія, що вслухалася всією душею слова старого, який розповідав про муки, смерть і воскресіння Бога людини, що врятував світ і обіцяв йому щастя по той бік стіксу. І коли про це думав, Голова в нього йшла обертом. Але з цього хаосу вивели його нарікання Хілона, який почав скаржитися на свою долю. Був вже згодний очукати лігію, з небезпекою для життя відшукав її, вказав. Але чого ж від нього ще хочуть? Чи він брався викрадати її? І хто міг чогось такого навіть вимагати від каліки, що позбувся двох пальців? От старого чоловіка, відданого роздумам? Науці і доброчесності Що буде, якщо пан такий достойний, як Вініцій Зазнає невдачі при викраденні дівчини Певна річ, боги мусять турбуватися про обраних Але чи не трапляється часом так Наче боги грають у шашки Замість того, щоб стежити, що діється на світі Фортуна, як відомо, має зав'язані очі Отже, не бачить навіть вдень, не тільки вночі Нехай же щось станеться, нехай цей лігійський ведмідь кине на шляхетного Вініція жорну, бочку вина або, ще гірше, води. Тоді хто ручиться, чи на бідолашного хілона замість нагороди не впаде відповідальність? Він, убогий мудрець, виявив прихильність до Вініція, мов Арістотель до Олександра Македонського. І коли принаймні шляхетний Вініцій отдав йому той гаманець, який на його очах заткнув за пояс, виходячи з дому. Було б за що в разі нещастя викликати негайну допомогу або задобрити самих християн. О, чому не хочуть слухати порад старого, продиктованих йому обачністю і досвідом? Мініцій, почувши це, видобув гаманець за пояса і кинув його на долоні Хілонові. Візьми і мовчи. Грек відчув, що гаманець Назвичайно важкий, і зібрався з духом. Всі мої сподівання на те, сказав, що Геркулес або і іще ваші здійснювали подвиги, а ким же є мій особистий найближчий друг кротон, якщо не Геркулесом. Тебе ж, достойний пане, я не назову півбогом, Богом, бо ти Бог і надалі не забудеш про слугу Бого й вірного чиї потреби слід час від часу задовольняти, бо сам він, заглибившись у книги, не дбає про них зовсім. Якихось кілька десятин саду та будиночок, хоча б з найменшим портиком для прохолоди влітку, було б чимось гідним такого благодійника. Тим часом буду захоплюватися здалеку вашими богатирськими діями і благати Юпітера, щоб вам сприяв, у разі чого нароблю такого галусу, що піврима прокинеться і прибіжить вам на допомогу. Що вже гидка і нерівна дорога, олива вигоріла в моєму ліхтарі, і якби кротон, що настільки шляхетний, як і сильний, захотів узяти мене на руки і понести аж до брами, по-перше, заздалегідь дізнався б, чи легко йому буде нести дівчину, а по-друге, вчинив би, як і неї, і в кінці залучив би на свій бік Усіх порядних богів, настільки, що за успіх нашої справи був би цілком спокійним. Волів би нести труп вівці, що здохла від корости місяць тому, заперечив Ланіста. Та якщо віддаси мені той гаманець, який кинув тобі достойний трибун, то понесу тебе аж до брами. Щоб ти відбив великий палець на нозі, відповів Грек. Отак От ти ти засвоїв уроки цього шановного апостола, який повчав, що бідність і співчуття – дві найважливіші чесноти. Чи не наказав тобі безсумнівно любити мене? Бачу, що ніколи не зробити з тебе навіть поганенького християнина. І що легше сонцю проникнути крізь мури мамертинської в'язниці, ніж істині крить твій череп гіпопотама. Хартон, же наділений звірячою силою та натомість обділений усіма людськими почуттями, сказав, «Не бійся, християнином я не буду, не хочу позбуватися шматка хліба». «Так, але якби мав хоч початкові знання з філософії, розумів би, що золото – тлін». «Підійди до мене з філософією, а я тебе тільки раз вдарю головою в живіт і побачимо, хто виграє». «Те ж саме сказати міг Віл Аристотелю», – заперечив Хілон. Розводнялися. Світанок провів блюдою барвою здовж мурів. Придорожні дерева, будинки та розкидані тут і там пам'ятники почали проступати з темряви. Дорога не була вже безлюдною. Продавці городини поспішали до відкриття брам, ведучи віслюків і мулів, навантажених овочами. Де-неде скрипіли повози з дичиною. На дорозі та обабічної при землі стилилася легка імла, провіщаючи годину. Люди задалік у тій імлі нагадували привидів. Вініцій вглядався в струнку постать Лігії, яка в міру того, як світало, ставала все більш сріблястою. «Пане», – сказав Хілон, – Образив би тебе, якби передбачав, що твоя щедрість закінчиться колись. Але зараз, коли ти мені заплатив, не можеш мені дорікати, що говорю тільки для свого зиску. Отож раджу тобі ще раз, аби довідавшись, у якому будинку мешкає Божественна лігія, повернувся до себе за рабами та ношами і не слухав цього слонячого хобота кротона, який тому тільки береться викрасти дівчину, аби вичавити твій гаманець як верчик із сиром. «Матимеш у мене удар кулаком поміж лопатками, це значить, що загинеш», – озвався кратон. «Матимеш у мене глек кефаленського вина, це значить, що буду живий і здоровий», – заперечив грек. Вініцій не відповів нічого, бо підійшли до брами, біля якої дивне видовище привернуло його увагу. Двоє солдатів опустилися навколішки, коли проходив апостол. Він же тримав хвилину руку над їхніми шоломами, а потім перехрестив їх. Молодому Патрицію ніколи раніше не спадало на думку, що вже й серед солдатів можуть бути християни. І зі здивуванням зазначив, що як у палаючому місті пожежа охоплює все нові і нові будинки, так і вчення це з кожним днем обіймає, мабуть, усе нові душі і поширюється нечувано швидко. Ну і вразило його те з огляду на Лігію. Переконався, що щоб вона хотіла, коли втекти з міста, знайшлись б стражники, які самі полегшили б її вихід. І подякував також тієї хвилини всім богам, що так не сталося. Перейшовши пустирі, що лежали за муром, гурти християн почали розходитися. Треба було тепер іти за Лігією далі та обережніше, щоби не звернути на себе уваги. Хілон почав нарікати на рани і на кольки в ногах, відстаючи щоразу більше і більше, чому Вініцій не перешкоджав, вважаючи, що тепер боєгузливий і хворий грек не буде йому потрібен. Він би йому навіть дозволив піти, як би той хотів, одначе знаного мудреця стримувала обережність, але штовхала вперед, очевидно, цікавість, бо йшов безупинно за ними і навіть часом нас доганяв, повторюючи свої попередні поради та висловлюючи припущення, що старий, який супроводжував апостола, якби не зріст, дещо за низький, міг би бути і главком. Ішли одначе ще довго, аж до затебря, і сонце мало вже незабаром зійти, коли гуртик, у якому була лігія, розділився. Апостол, стара жінка та хлопчик – подалися берегом проти течії річки. Нижчий зростом старий, урс, Лія, звернули у возеньку вуличку і, пройшовши ще кроків сто, війшли до сіней будинку, в якому були дві крамниці – продавця маслин і продавця птиці. Хілон, який йшов за якихось 50 кроків позаду Вініція та Кротона, спинився, одразу ж як окопаний – і, притиснувшись до Муру, почав пошепки підкликати їх до себе. Вони ж послухалися, бо треба було порадитись. «Іди», – сказав йому Вініцій, – «та подивися, чи цей будинок не має виходу на іншу вулицю». Хілон, незважаючи на те, що нещодавно скаржився на зранені ноги, побіг так прутко, буцем на щі мав крильця Меркурія, і за хвилину повернувся. «Ні», – сказав лише вихід один потім склав руки заклинаю тебе Юпітером Аполлоном Вестою Кібелою Ізідою Озірісом, Митрою, Валом і всіма богами сходу і заходу заклинаю тебе пане відмовся від свого наміру послухай мене але враз усікся коли побачив що лице Венеція зблідло від хвилювання зіниці ж його звузились як у вовка Досить було на нього глянути, аби зрозуміти, що нічого в світі не втримає його. Кротон почав набирати повітря в свої геркулесові груди і поводити своєю недорозвиненою головою то в один, то в другий бік, як роблять ведмеді, замкнені в клітці. Зрештою, не видно було на його лиці і найменшого неспокою. «Я піду першим», – сказав він. «Підеш за мною», – ладним тоном сказав Вініцій і за хвилину зникли обидва в темних сінях. Хілон скочив за ріг найближчої вулички і виглядав звідти, чекаючи, що ж буде далі.